La classe de ciències els ha dit la mestra... ...que avui els tocava sortir a la pissarra... ...parlar els de casa i la feina que tenen... ...i on van de vacances per setmana santa. Bon dia, benvinguts al tercer programa... ...de la segona etapa, Ràdio Xerraire. Avui els nens de 6 Ciseve de l'Escola Barceló i Mates... Han llegit un llibre que es diu Contes per telèfon i ens explicaran un conte que es diu El semàfor blau d'en Rodari. El semàfor blau. Una vegada, el semàfor que hi ha a plaça de Duomo de Milà va fer un estirabot. Totes les seves llums, de cop i volta, es van tornar blaves i la no sabia què fer. Travessem o no travessem, ens aturem o no ens aturem. Des de tots els seus ulls, en totes direccions, el semàfor emetia l'insòlit senyal blau, d'un blau del qual mai no s'havia bastit el sol de Milà. Mentre esperaven de veure de què anaven, els automobilistes tocaven la botxina i es cridaçaven. Els que anaven en moto feien tronar el gas, i els vianants més grasos bramulaven. Vostè no sap qui soc jo. No. Vostè no sap qui soc jo. Els brumistes deixaven anar ironies. Albert, se'l deu haver menjat el governador per fer-se un apartament a la muntanya. Albert Mer, seran quedats per tenir els peixos al parc. No saps què en fan del groc? El fan servir per batejar l'oli d'oliva. Al cadavall va venir un urbà i es va posar a la cruïlla per dirigir el tràfic. Un altre va buscar la caixeta de llum per arreglar la l'averia i va treure el corrent. Abans d'apagar-se, el semàfor blau va ser temps a pensar. Pobrets! Jo els havia donat el senyal de via lliure per al cel. Se m'hagessin entès, ara tots ells sabrien volar, però potser els ha mancat el coratge. I conte acabat, cont explicat. El conte ha estat explicat per... Omay Matawil Amir Gaslani Roclamana Aina Morales Alumnes de l'escola de Sisè B. Els de 5B ens parlaran dels nostres molt avantpassats, el paleolític. Els nostres avantpassats, els paleolítics. S'alimentaven de la casa. La pesca era la recol·lecció de frutes silvestres i moluscos. Eren nòmades. Canvien de lloc quan els recursos encajaven i també perseguir els ramats d'animals i aconseguir una bona casena. Van descobrir el foc que va ser un gran avanç per la humanitat. Segurament va fer aquest descobriment de forma casual per l'observació lo, dels focs de la natura. Van crear les primeres obres d'art, fent pintures i gravats a les parets i de moltes coves i abrics. D'aquestes manifest, manifestacions artístiques que diguem els rupes rupestre, que vol dir Art de les Roques. Catalunya està habitada des de molt antic, com ho demostren la, la gran quantitat de restes arqueològiques del Paleolític que s'hi ha trobat, com per exemple on vam anar d'excursió la cova d'Andaina. Els nostres segons passats per arrasar-se s'instal·laven en coves, abrics rocossos o balnes, i també construïen petites cabanes amb troncs, ossos i pell d'animals. Els alumnes de 5è van visitar la Biblioteca Municipal de Palafrugell per fer tot un cic d'activitats. A continuacions, en ens ho explicarà. Visita a la Biblioteca Municipal de Palafrugell. Els alumnes de cinquè de primària hem visitat avui, dijous de novembre de 2019, la Biblioteca Municipal de Palafrugell. El senyor David i la senyoreta Mercè ens han rebut amb tota amabilitat. Hem travessat la biblioteca i hem anat a l'Espai Arteca, un racó dedicat als artistes, que donen algunes de les seves obres perquè quedin a la disposició dels usuaris de la biblioteca. Ens han fet un taller anomenat, llegir imatges. Com diu Estefan Quí, quan tot ha restat fàcil, renuncia i vés a la biblioteca. En el taller ens han explicat com llegir, interpretar i entendre les coses segons el context i les idees dels, dels artistes. Més tard, hem fet una activitat a partir dels ulls del quadre de la Mona Lisa. Cada alumne ha fet una composició artística amb diferents elements i gustos. Moltes gràcies, David i Mercè. Hem après una mica més a interpretar imatges. La Biblioteca de Palafugell és un tresor i un lloc màgic per aprendre els misteris dels llibres. Anem tots a la Biblioteca de Palafugell. Apa, nois i noies, anem-hi! Apa, nois i noies, anem -hi. Avui, notícies del Barceló, les Barcelonotis. El passat dijous, dia 31 d'octubre, els nens i nenes d'Ixè de, de l'Escola Barceló i Matas van organitzar diferents llocs per la castanyada. Tot seguit, quan van acabar, tota l'escola plegats van menjar castanyes. Aquest any toca vacunació als alumnes de d'Ixè. Vindran infermeres del CAP a vacunar-nos properament. Recordeu que és important vacunar-nos com a forma de prevenir-se per... Evitar enfermedades. Els de sisè curs han fet un projecte que hem d'ajudar els nens i nenes de segon a llegir perquè no li costi tant i aprenguin a llegir llibres. Companys de cicle inicial van visitar Marrumbau i han fet activitats en anglès. El passat dia 30 d'octubre, els nens i les nenes de cicle inicial van anar a l'excursió al Marrumbau. És una granja molt grossa, envoltada de bosc. Està a prop de l'afranc. L'estona de l'autobús va ser molt, molt curta i vam haver de caminar una mica fins a arribar-hi. Quan vam arribar les muntores Cristina i Mireia ens estaven esperant. Vam entrar en una mena, en una mena de nau tota de fusta. Allà ens van separar en dos grups: els nens de primer i els nens de segon. Al final, tots van passar pels dos tallers. En un taller vam anar a donar de menjar a diferents animals. Elss van poder tocar i fins i tot a perdonar. Primer, la Cristina ens va presentar una vaca molt gran que menjava palla. S'ho menjava tot. Després van visitar dos ases, dos ponis, conills i per un les aus. I havien gallines, galls gals, ases. Vam fer un joc on havíem de divinar amb els llums tancats, les verdures que menjava cada animal per tot en anglès. Vam aprendre que cada animal menja unes coses diferents, com, per exemple, a les ballones els agrada moltíssim araí. Els hònecs silencien els conils, les passàneges i els pebrels. Va ser molt divertit donar-lis de menjar. La Cristina ens va deixar entrar a la gàbia dels galls dindí i agafar una ploma. Ens la vam emportar a casa. Després de s'usar, vam fer l'altre taller. Ara la Mireia ens va ensenyar diferents plantes aromàtics, com la menta, la farigola, l'estragó, l'orega... Oh, l'estragó! Ens va, va repartir un test a cadascú i van plantar una planta que després van decorar-la. Tot això ho van fer en ingles. Vam dinar i vam jugar moltíssim. Després van fer dos tàcters més. En un vam visitar el dolment de can Milders, Torrents, però seguint unes pistes, va ser una mica dif, difícil. En Tre taller vam jugar a trobar la bandera que havien amagat els companys. Finalment ens vam acomiadar i van tornar a l'escola en l'autobús. Va ser una sortida molt divertida. Vam aprendre molt sobre els animals, les plantes i a més a més en anglès. L'excursió ha sigut explicada per... Jair, Roaia, Júlia, Raúl. Alumnes de segon de l'escola. Tot seguit, la segona entrega del de dictat popular català, fet per els alumnes de cinquè A. En els programes de ràdio, el xerrerà que farem al llarg del curs escolar 2019-2020 parlarem del top 10 dels refrenys catalans. Són els 100 refrenys més populars i coneguts de la llengua catalana. També explicarem el sentit de cada refreny amb una breu explicació del seu origen i els seus usos. Avui presentem el tercer més conegut i votat en una enquesta entre voluntaris de molts llocs de Catalunya, País Valencià i Balears. No diguis blat fins que no el tinguis al sac i ben lligat. No diguis blat fins que no el tinguis al sac ben lligat. Sense dubte ens trobem davant d'uns dels refrans més coneguts de cap a cap a les terres catalanes. El significat del proverbi és categòric i rotund. No es pot confiar en res que no sigui ben segur. <sí> Dit d'una altra manera, no poden cantar Victòria Banc del Triomf. O també no vendre la pell de l'osa abans d'haver-lo casat. O més clar, no diguis blat que no diguis sac. No ens podem confiar. Hem de lluitar fins al final i no diste une fent tonteries. Ja s'ha veure llulents del xrraaire, el tercer refrany més popular: No diguis blat fins que no tinguis sal sac i ben lligat. No diguis blat fins. Ara. El sac i ben lligat! Els nens de quart han fet una sortida al far de Sant Sebastià i dormen de Can Mina. Tot seguit ens ho explicaran. Excursió al far. Primer, els nens i nenes de quart vam anar al far amb autobús. Quan vam arribar, va, vam anar a un mirador i vam veure per un telescopi la platja i els paisatges que havia allà, era molt bonic. A continuació, vam esmussar en uns taules que hi havia. Després vam jugar i van venir monit uns monitors que es deien Natàlia, Pau i Júlia. Seguidament, vam... la Júlia ens va explicar moltes coses de Sant Sebastià, eren molt interessants. També ens van explicar que els cibes guardaven el menjar els foratges que feien Aquest, ja, aquests forats es deien sitges. Ens han explicat coses interessants sobre els pirates! Després ens van explicar moltes coses sobre la torna de Guaita i seguidament van pujar-hi. Que guai! Allà ens van explicar una agenda sobre un pirata Joan Torrella, que va robar a pobles petits. Vam posar molta atenció perquè era molt interessant. Sí. A continuació, ens han explicat per què servia el far, que té 200 anys i coses més interessants. Després vam anar al parc de la Francapeu i després de dinar vam jugar. En acabar, vam anar a la platja a mirar el mar i ens van posar en moviment perquè havíem de tornar a l'escola a peu. En arribar al col·le vam deixar les motxilles a la font i ens van deixar l'estona que cada va fins les 5 per jugar al pati i els pares ens van venir a buscar. Va ser un dia magnífic! L'excursió ha estat explicada per Martí Alonso, ze... Zeina Plaçal, Blanca Chacón Alumnes de quarta decova. A de la classe de ciències els ha dit la mestra. Que avui... Finalment us farem un, unes recomanacions d'àudios visuals que consistiran de llocs d'ordinador fet pers alumnes de CEA. Va cançars per s'ha santa pa pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa i el les Bon dia a tothom Són una generació audiovisual Recordo com eren petits Que jugàvem amb les màquines de marcianitos Aquelles famoses O Pac-Man, etc. Però tot evoluciona I ara tenim els jocs d'ordinador I aquí tenim tres experts de l'escola Que fan 6EA Que ens explicaran les seves experiències Amb jocs d'ordinador Morat, bon dia Bon dia Explica'ns, jugues molt en els jocs d'ordinador? La veritat és que sí Moltes hores? Bastants I això? És perquè són molt vicians, són molt bons Són molt addictius? Sí I consideres que hauries de jugar menys? Sí Per tindre més temps per fer altres coses, no? Sí. Estar amb els amics, estudiar... Bé, estudiar ho jugues, eh? però estudiar també és important Explica'ns quin joc d'ordinador és el que t'agrada més? Eh, L'arc Arc, de què va? És sobre un joc de dinosaures, de dinosaures, doncs que comences sent perso un personatge de nivell 1. O sigui que ets, què vol dir nivell 1? Que ets un principiant. Ah, va, va. I després doncs, vas avançant de nivell, matant dinosaures i, i, fent, i fent cases. Explica'm una cosa, com es fa per matar un dinosaure, perquè jo no sabria pas com posar-m'hi. Doncs, al principi es fa que amb, amb cops de punt piques en un arbre. Quin mal. I després agafes madera... Fusta? Sí, fusta i... I... com es diu? Fusta. Després agafes pedres del terra i, fas, i et fas una llança. Ah, això ja em sona més. Sí. I després amb la llança doncs, vas matant els dinosaures... Amb una segona llança, carai, sí. quina feinada. I després, doncs, quan els mates, els pots, eh, pots recollir la seva pell i el... i la carn. Uh -huh. I eh, per domesticar-los, que es pot, doncs, pots fer d'una manera, que seria la més principiant, seria ficant li cop de punys uh -huh. perquè es dormi, i la segona seria més bona, doncs, seria fer-te fletxes de tranquil·litzant. Ah, fetxes tranquil·litzadores? Sí I en què les fan? Eh, les fan amb, amb una fetxa normal de pedra i amb narcòtics Que els treuen de les herbes, suposo, no? Sí Val. I pregunto, perquè sóc un total amb el tema, com molts els nostres oients, suposo Ah, vas avançant amb una història amb aquest eh, joc o no? Sí. vas avançant a l'edat mitjana sí. l es, va es va avançant fins i tot pots fer-te escopetes et pots fer coses tecnològiques és de pagament? no, és gratis el mm. que passa és que necessites mòbils potents o ordinador ah. també bé. demanen alguna dada o no? no no demanen cap dada, no. ni on vius recordem els oients que és molt important en els jocs d'ordinador no deixar cap dada personal de la mateixa manera també que recomanem als pares i mares que ens estan escoltant que controlin el temps que els seus fills passen amb els videojocs perquè com molt he ha dit en Borat són addictius i poden provocar eh, algun problema a l hora d'estudiar fer amics, etc. Eptisam, veig ah. que vens molt preparada Sí l Eptisam, vosaltres no ho veieu jo el tinc aquí davant porto un mòbil i s'ha preparat la xuleta amb el mòbil és ben bé que és una altra generació Esperem, Tissán quin és el teu joc preferit d'ordinador? El Geometry Dash és, un, és del mòbil Geometry Dash que és del mòbil per això sí. el portes al mòbil i en què consisteix aquest joc? És un videojoc desenvolupat a Suècia per part de Roberto Paia publicitat per la companyia RobTop Consisteixen té 21 nivells i més de 40 milions de nivells fets pels jugadors. Cada nivell té música pròpia, el joc inclou, i el joc inclou editors de nivells, mapes, monedes ocultes i diverses icones i modes de joc. I què s'hi ha de fer? Passar els nivells perquè hi com... Com es passen els nivells? Com es passen? Es poden Què s'ha de fer per passar un nivell? És com... Eh, hi ha com un quadrat que, que, que dos per has de clicar sobre el mòbil i t'has d'anar saltant coses que et pots, que et pots, et, eh, et pots morir si et toca allò. Si toques allò t'hi pots quedar, no? Sí. I pel que dius, hi ha, hi ha nivells que fan els usuaris també, no? Sí, quan acabes tots els nivells que ja estan fets, vas, vas fent més, o vas sigui, inventant. O sigui, és un lloc creatiu també, no? Sí. Molt bé. I passes moltes hores al dia amb videojocs? No, molt poc. Només quan tinc temps a sobre i no sé què fer, pues agafo el mòbil i començo a jugar una mica. Defineix molt poc, en minuts, en hores... Mm, un, un quart d'hora al, al dia un quart d'hora al dia, està bé és, un bo, és una hora mitjana al, al cap de setmana una mica més, no? m'imagino? no, perquè estic més a fora que a casa saps? fas activitats a fora sí. també? Sí. què fas al cap de setmana? vaig a, a platjadar-ho algun lloc també és més divertit que no pas estar amb la maquineta sí. no? molt bé, moltes gràcies sí. i ara el nostre tercer especialista en videojocs el senyor Alai, que també fa el curs de 6è, que ens explicarà un joc que em sembla que tots coneixem on hem sentit parlar. Jo, sí si de més no, n'he sentit parlar, però no ho conec de res. Quin joc és, aquest? És un joc que es deu Free, es deu free Fire i quasi tot, tot el món ho juga. És molt divertit. De què va? Com ara tens que... Ara, tens que, ara, ara et caus d'un avió... I si, si vols pots jugar amb els teus amics i par, parlar del joc. Eh, de, com ara eh, té un micròfon al joc que pots parlar amb els teus amics de, de mòbil a mòbil. Uh -huh. I després eh, quan queguin eh, que a l'avió, tenim que encontrar trobaar com... trobar. Sí, trobar. Eh, com pistoles i armes. Oh mi les armes no m'agraden massa. Espero que siguin de mentira. Ja, és de mentira i... Ah, ets mal. <laughs> I, i, de, I després tens que anar buscant eh, el que he dit, armes i això i, tinc, i el teu grup té que matar els altres i ha de viure fins que acabi el joc, fins que tots es morin i solo... El quedar els teus amics i tu. Mm. El que dius és un joc de grup? No? Sí. De grup vol dir amics que coneixes, m'imagino. Sí. I, ta ah. i també si vols pots jugar tu sol. També si vols pots jugar tu so. Sí. Eh, els grups poden ser de moltes persones no, o de totes les persones que. Qua persones màxim. Sí. Val, d una a quatre persones,. Diríem, sí. no? Val. I suposo que són amics que coneixes. Sí. Perquè recordem que és ja. molt important la preservació de les dades i no donar dades a persones que no coneixem. Eh? Molt bé, Alaé. I passes moltes hores amb aquest joc? Sí, molt. Defineix molt? Una, una mica. En eh, què quedem? Pes, molt o una mica? Molt, perquè com ara si, si com, eh, ets, ets, presa, eh, com ets nou en el joc i, i si t'agrada potser pues, pues, eh, jugues molt rato Una pregunta, quan sou en grup heu de passar el, tot el grup al mateix temps o a les mateixes hores? Bueno, sí és el que costa... O sigui, quedeu sí. amb el grup i quedeu, sí, sí. com aquell que queda sí. per fer un treball de ciències doncs pues, quedeu per jugar en aquest joc, no? Però també, si maten el, els teus el, un, un jugador o molts, tu tens que seguir, seguir jugant tu sol Has de seguir jugant tu sol, sí. va... Molt bé, i defineix quant de temps hi passes, més o menys? Una hora fins que m'acabi la bateria del mòbil. Ah, ah, fins que s'acaba la bateria del mòbil. Sí. O sigui que procures de tenir la bateria ben carregada, no? Yeah. Una hora, més o menys? Sí. I si jugo amb el mòbil, també? No, és que és, és el que s'enseix. El joc és, és el jugar amb el mòbil i ja està. Molt bé, com veieu hem començat han de jocs d'ordinador, i acabat parlant de jocs de mòbil. Com podeu veure, són ben bé una altra generació, podríem dir una generació digital. Moltes gràcies a tots tres. De Per avui, això és tot de, per part de l'escola Barcelona Mates del programa Charlaire Us esperem el proper dia 26 de novembre amb un altre programa que esperem que us agrari molt i molt. Moltes gràcies a aquesta casa i moltes gràcies a tots els professors i alumnes de l'escola per la seva col·laboració. Si es els ha dit la mestra que avui els tocava sortir la pissarra i el teu es parlava Se balla i queju de la seva iaia que juga les dames i ell sempre la guanya No explicarà que quan està sol Balla com balla la mare la lanajorda